Artekari gizak galdita ez? Baina la ere... Ba, denek artegiten digu alako zabat ez? Errubio artezkari gizak. Bai, iparkoztaldeko komiteari, bai parraldeko errubiari, eta bai egualdeko errubiari. Bitartekari edo lana egingo duzue, zerta konkretuk egingo duzuena, oide egingo duzuena? Di aldea, kontaktuan jarri, eta mai ganean pinizeketatu izan nomen dan, porque salaketa daude, eta salaketa daude, Ezek zu erazo gisa, eh? Zalaketa badez, kalten materiala dodelako, eta bueno, argitxeko zer gertatu izan omen da. Ni. Zure ustez ze Baiona klubak enberkuluke barkamen azkatu edo jokalariekin hitz egin ozigor batekin edo ez? Obe, nip, zalaketa redondi bueno, bai? bueno, bueno, da. Zalaketa, ez di dezan, poliziaen aurrean, bueno, baina gaia ez da apropetakua, bai? Hori bentsat, nolabait, nire, nire, nire, nire, nire, nire, nire, nire, nire, nire, nire, nire, nire, nire, nire, nire, nire, nire, nire, eta bere gehiu arazo hauek edo gertutakoen aparte beste gai batzuk erritzen horian arte mate gara doe kotxeetan gero saltok egin izan santu koxea mía de policia que, que, que, que, e, que identificato